Hoofdstuk 103 Die verdere uitleg van die goddelike keinkie oor die levende heweliks wet, die liefde van die verstand en die liefde van die hart, die verbintenis van beide, die geliefdes dier die keinkie, die getuienis van Tulia oor die godheid in die keinkie. Omdat amal na hierdie woorde van die keinkie baie verslaaf voor hulle gekyk het en niemand meer gewaag het om iets te sê nie, het die kynkie plotseling weer sy mond geopen en gesê, Wat staan jylle daar nou so trerig om my heen? Ek het jylle toch geen kwaad aangedoen nie? My liewe sereenies, ek gee dan aan jou die een waarna jou hart verlang. En liewe Tulia, hoe kan jou gee ek jou sereenies? Wat wil jylle dan nou nog meer hee? moet ek dan die echtbreek van 'n levende hevelik goedkeer, terwyl die mense die doodstraf geplaas het op die echtbreek van die dode hevelik? Wat sy verlange sy so dit wees? Want is dit wat in die lewe gebeur, nie meer as dit wat in dier die dood geoordeel is nie? Ek denk dat jylle bly sy so wees, maar nie dat jylle sy so treer nie, oma dit aldus so is. Wie lief het, het hy lief met sy hart? of met sy verstand. Jylle het die huweliks wette nie gebaseer op die hart nie, maar alleen op die verstand. Die lewe is echter, alleenlik in die hart, en vloei van self na alle dele van die mens, en so doene ook na die verstand, wat in hom geen lewe het nie, maar dood is. As jylle die wette van die verstand, wat net soos die verstand self dood is, al met die dood bekrachtig, Hoe Hoeveel te meer redelik is dit dan om die eeuwige levende wette van die harte te respecteer? Wees daarom bly dat ek, as die levende onder jylle, die wette van die lewe vasthou, want as ek dit nie sou doen nie, dan het die eeuwige dood reeds lang kal oor jylle allemaal gekom. Daarom het ek echter in die wereld gekom, so dat my alle werke en wette van die dood vernietig kan word en in hulle plek die ou wette van die lewe moet treeën. Soos ek jylle echtervoor wys wat die wette van die lewe is, en wat die van die dood is, wat er verdriet doen ek jylle dan daardier aan, dat jylle daar oor bedroef en bang is vir my, asof ek jylle in plaas van die lewe die dood gebring het. O, jylle dwase, in my het die al ouwe ewige lewe na jylle gekom, verheeg jylle daarom, en wees nooit meer bedroef nie. Hy, my, my sirenees, aanvaar die vrou wat ek jou gee, En jy, Tulea, neem met volle ergens die man wat ek na jou gebring het. Jylle mag mekaar nou nooit meer verlaat nie. As die dood van die lichaam jylle eens sky, dan sal die oorlewende wat die uiterlijke betref, vry wees, maar die liefde sal ewig voordier. Amen. Hier die woorde van die kynkie het almal in die grootste verbasing geplaas. En Tulea het, terwyl sy heeltemaal gebewe het van die grootste eerbied, gesê, O, mense, hierdie kind is geen mense kind nie, maar is die hoogste godheid self, want so kan geen mens nie, maar alene Elohim praat. Alene Elohim, as die grondslag van die lewe self, kan die wette van die lewe ken, en kan dit in ons tot lewe wek. Ons mens is amal dood, hoesou ons dan die wete van die lewe kon vind en dit as sodanig instel? O jy mees gewijde kynkie, nou eers sien ek duidelik wat ek voorien vaag vermoed het. Jy is van ewigheid die meester van hemel en aarde, jy verdien daarom ook al my aanbidding.